Natal está chegando e essa é a hora de comprar seu tênis novo. Aqui, na Navaibe Multimarcas, temos vários modelos com qualidade e preço baixo. Temos tênis masculino e feminino, sapatênis e chinelos. Natal. Tênis grandes marcas, a partir de R$ 79,99. Eu disse R$ 79,99. Chinelos, a partir de R$ 24 24,99. R$ uh. 24,99. R$ 24,99. Na Vibe Multimarcas, aceitamos cartões. Estamos esperando você na Estrada Barão de Aquirais, número 436, Messejana. Siga nas redes sociais. Loja na Vibe Oficial. Na Vibe Multimarcas, vem andar nessa Vibe você também. beleza.